Elfogadom a pajzsodat uh, ígéretet zálogaként, kiáltott a hablaty. És kérem a füzetet is, amelyet a szolgádlapot el tőlem. Ja, és még valami? Bármit kérhetsz, mondta a konzul. Elrendelem, hogy életed hátra lévő részében